Московіада, Роман Жахів Уся ця стихійна забава зі щурами, кліткою, розпухлим коліном і оперовим чекістом здалася тобі чимось украй дурнуватим і зовсім неправдоподібним. Незважаючи на те, що задня стіна вже аж тріщала і ходором ходила від знавіснілої нетерплячки зачинених за нею чудовиськ, ти поки що не надто хотів вірити у страшну перспективу. Випити за день, вочевидь, і далі робило своє, тож ти вирішив усе-таки поспати і навіть замовив для себе у відповідній Небесній канцелярії сновидіння про Венецію. Але навіть не встигнувши доплисти водним трамвайчиком від Тронкетто до площі Святого Марка, був розбуджений чиєюсь новою появою у твоїй клітці. А то була Галя. Вона приклала свій палець тобі до вуст, і ти за старою любовною звичкою почав пестити його. І раптом відсахнувся, як від гадюки, згадавши, що вона їхня спільниця. Але Галя випередила твої можливі докори. Мене... Викликали за службовим обов'язком, пояснила. Я повинна зробити тобі кілька уколів. Навіщо, Галю? Для чистоти експерименту. Для якої чистоти? Моральної? Перестань хоч зараз, тихо сказала, проте в голосі її не було ані краплини злості. Знімай штани. Я хотів би померти з гідністю, Галину. Ніхто не претендує на твою гідність, але штани треба зняти. На ній був якийсь вельми офіційний костюм, щось на кшталт жіночої уніформи, хоча досить обтислої, з виразно коротенькою спідничкою. Трохи пахла горілкою, проте загалом трималася незле, незважаючи навіть на дещо що підпухла вилицю. «Розумієш, Галю?» Я хотів би померти без галасу і спотвореного обличчя. Крім того, я не хотів би у передсмертній агонії накласти в штани. Отож і скидай їх, наполегливо повторила вона. Ти можеш зробити так, щоб я помер красиво і з геройською пін... е... піснею на вустах? запитав ти слухняно розстібаючи перший гудзик. І взагалі, поясни мені суть експерименту. Маю я право, бодай, на це. Що за дива діються у цих ваших підземеллях? Спочатку мене повідомляють, що запакують до голодних щурів. Потім я дізнаюся, що мене колотимуть у дупу задля чистоти експерименту. І все це є нічим іншим, як приготуваннями відповідних структур до повсюдного запровадження військового стану. Вона відклала на бік свою торбинку зі шприцами. І знову палець її ліг тобі на вуста. «Мовчи!» – сказала зовсім тихо. «Не можу мовчати!» – тріпнувся ти, але відчув, що інша її рука вже розстібає на тобі дальші гудзики.